На той гамір визирнув з воріт Демко дурна сила, трохи подумав і рушив назустріч розлютованій тварині. В його руках невідомо звідкиля взялася замашна ломака. «Ти куди?» – почувся з двору сердитий голос діда Кіпчика. «Куди тебе бісів сину понесло?» «Як куди?» – здивувався Демко. «Ви ж бачите, діду, яке воно?» Ще біди накоїть. Ану назад. гримнув дід. Та кому я кажу? Назад писи головцю, а то ще покалічиш бідну тварину. Димко якусь мить вагався. Тоді жбурнув ломаку під ноги Бугаєві і не згірш гусака перелетів через тин. Петрик кілька разів штрикнув ломаку своїми гострими рогами і розчаровано заривів. Він прагнув битви. І тоді на вулиці з'явився грецик. Без будь-якого остраху він рушив назустріч Бугаєві. «Ти що, Петрику, здурів?» – запитав він. «А ну, пішли до череди!» Петрик, оглядівши свого малого господаря, перейшов з розгніваного реву на докірливе гримкотіння. Та, аби хто не подумав, що він аж такий слухняний, бугай уперся лобом в молодий клинок, і той зламався, мов, тріска. Тоді Петрик підійшов до грицика і задер голову, аби той почухав під шиєю. Потім легенько підштовхнув свого господаря рогом, Ходімо, мовляв, а то стомилися вже тебе чекати. І вони подалися до череди. І невідомо було, хто кого веде, пастух бугая, чи, навпаки, Бугай пастуха. Коли вони минали санькове подвір'я, Грицик неголосно сказав Тепер я знаю, кого візьмемо з собою. Кого? Почувся за тином переляканий Сеньків голос. «Демка! З «І не бійся, Сенько, можеш виходити на вулицю. Петрик добрий, він малих не чіпає». Петрик на знак згоди схилив свою страшну голову і тут же гримкітливо ревнув. «Та мені тут не зле!» – відказав Сенько. Похід на Вовкулаків. лаків Димко, дурна сила, стояв біля повідки і в задумі чухав те місце, котре було трохи нижче спини. Він почувався вельми кепсько. Не тому, що у котрий раз отримав від діда, а тому, що дідова наука ніяк не йде йому на розум. Почав оце Димко скородити городи, і все ж ніби йшло гаразд. Та як згадав, що хлопці пішли козакувати без нього, така взяла Димка досада, що й нещувся, як зламав на двоє граблі. Чи то слабкі були, чи то натис сильніше, ніж годиться. От і отримав більшим уламком від діда. Так отримав, що й досі свербить. На діда Димко не ображався. Хто ж його буде вчити, як не єдина рідна душа? А дід поганому не навчить. Він же прагне, аби Димкова сила хоч трохи порозумнішала. Як у двою рідної тітки Мокрини, Сенькової матері. Вона ніколи грабель не ламає. І не висмикує, дийшло з воза. Хотів Димко ще раз почухати свербляче місце. Та з Ненецька почув тихий посвист. Біля перелазу стояли Санько з Грициком. Грицик насторожено водив очима по подвір'ю. «А де дід?» – запитав він. «Та нема», – відказав Димко. «Подався до лісу за новою рогачкою для граблів». «А що, він тобі потрібен?» Навпаки, відказав Грицик і перебрався через перелаз. Димку, хочеш піти з нами? Куди? Зараз ми тобі розкажемо. На диво, Димко, котрий, окрім діда нікого і нічого не боявся, цього разу почав вагатися, навіть відмовився спочатку. «Ну, чого ти не хочеш йти з нами? Чого?» – допитувався Грицик. «Ти ж нічого не боїшся. Ми ж бачили, як ти хотів зупинити Петрика». «Так то ж Бугай?» – нерішуче відмагався Димко. Його ж видно, за що хапати. За роги чи за хвоста? А там? Вовкулака. За що ти його вхопиш?» «За вуха» порадив сеньку. Чи теж за хвоста? Ге ж, за хвоста. Покаже він тобі не справжнього. Ти за нього хап, а в руці нічого. От. А він тобі за цей час в горлянку вчепиться. А згодився Димко і ти з хлопцями лише тоді, коли взяв до рук замашну довбеньку. «А отак як крутону, то аж засвистить!» – сказав він. Потім змахнув довбенькою, і справді почалося щось схоже на свист. Хлопці аж відсахнулися. «І хреста можу викрутити, і коло окреслити?» «Ні, довбня таки зручна річ, не те, що ваші шабельки. Від них користі, як від комара». Він знову змахнув довбнею так, що надто допитливий сусідський Броко зі скавулінням кинувся в кущі. Відчувши у руках звичну добню, Демко був згоден іти куди завгодно і коли завгодно. Грицикові ледве вдалося вмовити дурну силу зачекати, аж доки місяць здійметься на небо. Бо кожному ж відомо, що вовку Лаківу треба хрестити лише тоді, коли проспівають о північній півні. Добре було Димкові. Він уже майже дорослий і міг не спати хоч цілу ніч. Грицик теж навчився прокидатися коли завгодно. Найважче було Санькові. Мати заганяла його до хати майже з курми і будили тоді, коли сонце піднімалося над деревами. «Прив'яжи мотузок до ноги», – порадив Грицик, «а інший кінець виведе за двері».